Bi milata mazazpiko bertxolari txapelketan agusiko finalak usta edera ekarri dauko aurten ere igandean maialen loranbiok, egun guzian maila gorena atxiki ondoan, txapela jantzi zuen, bigerren aldikotz, bi milata behatzia txapelketa ere eraman ondutik gueta gurekin dugu gaur, maialen loranbio zugasti egunon. Kaxo egunon. Daxo dituzun zorion, mezu ugarien erdian, hemen dikere gore esmenak. Nola bizitzen duzu txapelketaren bukaera hori, biegun oraindik ez direlarik pasatu, maratoi luzearen ondoko nekearekin, pentsatzen dut, uh -huh. nola senitzen zira? Bueno, mila esker lehenengo zorion egatik, eta bai, ba, bueno, maratoi luze izan da, eta eguna ere gogorra eta luzea eta... Gure buru asko behatu, izan zen, baino ba, ezin ezin kejatu, ezta, da, baino gaur eh ja pizkaba te demora pizkaba pasata eta ja postasuna galdentzen nekeari eta bai ba, oso oso gustora ta oso, oso beteta eta bai pozik na oposik. Beteta egunean bertan ustua emaiten zenuen egerran, bai bukatuta, ez? Bai, bai, alaixe bukatu nuen, eta gehi ikuste denok, azkenian ordu asko e, lanean, buru lanean, eta emozioak kudeatu nahian, eta e, tensioari eutxinaian, eta sortu nahian, eta ba, honeke izugarria da azken nien, buru lanean undia, eta sortziok ere nik txikituta txikitu bukatu genuela, fisiko eta emozio nalki, baina ere berean e, bueno, oso beteta, ba, jendearen arrera gatik, eta anbizitu izan zen egunagatik ez. Mm. Beraz neke gozo bat nire kasuan, beste zenbait badagazi beharra da gazi gozoa, eta bueno, txapelketak hori beti du berea, ondo ateratzen zaizunean ba, izugarria da, eta ezain ondo ateratzean ba, bueno, lastima punkiu hori hori geratzen da, baina oroa nik uste, talde bezala, eta bueno, berazogintzaren mugimendua, ba, pozik egoteko moduan gaudela bai. Txapel mm. hori, beraz, bigarren aldikotz janzten duzuna, zure egin duzu orain edo oraindik dik demora behar da barneratzeko? Ba, bensatzen dut, baina di pixko bat biara mund, sentimentu nahasi egin hau, baina esan bezala oso pozik, eta bueno, ba, bigarren txapel hau behar bada horrekoela, baina kontzientzia eta lasaitasun gehiagorekin eraman ahal izango dut, eta bueno, ba, nerezatu hori ahondi bada hasteko bertsolaris hor horren eta bertsolarion eta bertsozaleen eta elkartearen e, irudi simboliko hori den txapela, ba nere buruan izatea ba nirezat aparteko gorea da ze benetan e, mugimendu eder baten eta intezgarri baten parte sentitzen naiz ta hartotasun handiz eramango dut mm. Ideko saioan zure konzentrazioan habari zen eggungungu eh? zehar, saioa bukatuta egan duzu lan Googlego garen emaitza zela eh, goga izan da zuretza txapelketa hori sakifizioak eskatu dauzkizu? bai e, pentsa zen ze nolan egon lego e, aipatu diate efisio hititza esan nuelabaite egoan eta haiituta geratzen ez ez dut bateren niere asan ditzen hori baina baina bueno, egia da nekea hundia eta lan hundia egin nuela, eta dugula denok, eta ez egun horretan bakarri guazik bai udazken guztian. tan niretzat, bai, txapelketa gogorra izan da. Txapelketa gogorra izan da, neketsu izan da, e, lan egiteko gaina dit eta lan gustora egin dut, baino zer garen txapelketa zen, eta, bueno, haipatu dut, e, igorra edo sagiren erabakia oso oso ondo ulerrezak edala, ze, bueno, bakero eta... Gero eta zailagoa da eta gero eta presio eta bai, e, lantegi zailagoa da horri behar bezala eusten eta Neri ere kostazait. Eta egia esan txapelketan e, e, unerik onena azken asteotan pasadut eta ondoen oruntxe sentitu naiz eta suertez ba finalera leitu izan naiz e, seguru aski aldateriko onenean. Igo gelortza, eta ito bai, txapelketari agurra egin zioten, ehm, horrek e, unkitzen zaitu, zuri olako gogoetarik pizten dautzu, ega da, ba, baduela, leire e, zonbait urte egiten duzula txapelketa hau, eta mm -hmm. beti bada, motivazio hori, haurten garen lanerako gogoa ere piztua zinuela, bai. zinuela, baina ez da asperdurarik hor? Ba, etxapelketak lanerako gogoa piztutzen du eta jartzen zaitu zure bertsokera gero eta obea izan dedin saiatze hortan, baina nekea bada, nekea, asperdura ez nuke esango, baina nekea bai, eta igoren eta zaitoren erabakiarekin hori, ba, ni asko asko empatizatzen dut erabaki horrekin, zenik ere buruan noski galdera hori badara bilt, eta, eta bueno, ba ez aurrainko momentu hartaz itze egiteko segurasksi eta gutxiago ba niri emaitza hain emandiranean chapelketak baino oso oso lagia sait eh bueno ba kemen hori edo aina hori pixka bat apaltzea denborarekin eta behar da beste modu bateko bersolanetara gehiago jarri nahi izatea. mm -hmm. Egeran guretzat, e, zageiten, ni entzule profano batentzat, bertxolari bat ariketa horretan ikusteak argitzen gaitu beti nola lantzen du, bertxolaritza txapelketa, do lantzen da, azkenean egin txapelketa bat, uh -huh. konzentrazioarena, estresaren kudeaketa, e, kirolari baten erara e, lantzen hoteda hori aintzenetik? Ba, bueno, nerekasuan ez, ez dut uste kirolari e, lotura ondirik duenik eta zorionez, nik e, biskak, e, lehiaren faktore hori badugu kirolariena kiro baina nik uste gure lehia modua oso bestelakoa dela berbada beste hitz bat luke eta nola prestatzen den, ba ez da herrexia oso oso modu intuitiboan bakoitzak nik asmatzen duela bere prestatzeko manera eta bakoitza saiatzen dela lantzen ba bere gabeziak aliketa eta ondoen e, edo bertso eskolan lagunekin batuz edo idatziz, edo pentsatuz edo bueno, iztegia berastuz errimategia berastuz Bueno, moduak badira, baina nahiko modu intuitiboak eta ez bat ere pautatuak eta ez bat ere zientifikoak edo matematikoak. Beraz, sekula ezagizu lanik onena eginda ere emaitza ona izango den. Eta hori da, improvisazioaren magia eta hori da, papateko magia eta misterioa, eta hori da, urduritasunaren lanioa, kontrola dena eta faktore ikustezin pilo batek hartzen dute parte hor eta eta zorion ez, ah, dezatela, ez. Ez da, nahi bezin ez kontrola diteken gauza e, buruaren egoera, berxotara, zoazen momentuan. Alta, iduridu zure burua kontrolatzen dakizula, ez? Ba, ez dut beti nahi bezala kontrolatzen, ez. Eh? Eta baterako, donibaneko mm. saioan ez nuen e, bat ere argitasunik sentitu, eta iskabat ofiziotik edo eutxiber izan nion saioari, baina bueno, argitasuna eta indarra eta, bueno, suertea ere, eh, ere bagai guztokoak, edo ezagun xamarrak, edo tokatzea, eta, bueno, faktore asko daude bat bainoan. Mm. Bai, badira orte batzuk eta badakigu holtzen egotea zer den, baina beti badago e, zati el ezin eta apa ezin handi bat. Mm. Bai, izazkenan denek bezala, ez, egunak badira. Bai, Entzatzen bai, not? eta eta Eta beti egun behar dinea izaten, eta nahi izan da ere, eta aurrekoan egin dituen e pausoak errepikatuta ere, ez zera seguru asko behar dine egongo, ez? Eta, bueno, ba, bueno ikusitzen anean ere, bani piko eta aurten aldeari edo atokatu zait, baina bueno, ba, beste batzuek gazi gozoago eukiko dute aldartea beren barruan, eta ba, bueno, egun hartan atera ez izan arena, ez? Eta... Ba, bueno, horrek eh, gure bertsoi bilbidean hau egun ahondietako bat, baina, bueno, beti ere, e, beti ere kontuan izan da gure jardunaren oinarria azkenen urtean zehar egiten ditugun plazak direla eta hor e, egiten dela bertso laria eta hor, bueno, beste modu bateko txapelak e, jokatzen direla. Zeta, mm. Jokatzen edo, bueno, daudela hor ibilbide hortan. Bertsulari txapelketa ez bada lehiarena, zuke egiten eh, zenuena, zer da, desafio bat, ala ere ez? Bertsulari bako txak bere buruari egiten dion desafioa? Bai, bai, eh, nik lehiaren faktore hori ezut ukatzen, eh, jakina txapelketa da, eta da eta guk badukagu gure egoa ere, eta bako txak nahi du bere onena eman, eta bako txak nahi du puntaren puntaren iritsi ez. Eh. Baina, aipatzen nuen, lehi hori ez dela, lehiadeportibo do pirolari kirolarien lehia modua, baizik beste lehia modua da, eta gu gurek buruaren kontrako e, bide horretan, eta bueno, elkarrekin lehiatzen dugu, baina baita ere oso konstiente gara zein den txapelketa eta lehia horren funtzioa e, gure karrera personala zaharago, eta txapelketa hori kokatu beha da, behar da berso zabal, zabalkundean, eta berso zabalkundearekin, euskararen eta sorkuntzaren bueno, edo ekintza artistikoaren zabalkunde batan, ez da. Eta mm -hmm. guk ez dugu sekula biztati galtzen, txapelketak zentzua duela funtzio horietarako. Eta txapeldunaren izendatzea dela ba, bersogintzaren zabalkunderako eta ondorioz euskararen zabalkunderako traesna txiki, baina bueno, bere txikian ba, bere alea usten duen bat. Mm -hmm etan azkenan hobeki ateratzeko notik edo. Beste galdera da ere azkenean nun bertolari batek nun ematen du bere onena. Txapelketan mm -hmm. ala plazan. Ba, ni uste eh, kontaketa modu desberdeina dela, ez? Eh? Txapelketan ematen duzu hiru egunetan eda azken finalean nahi bada egun batean, eta horre, horre, nola urtetan da kartzun ondare horren eh, agerpen alik eta ederren egiten saiatzen zara, eta ondo atera ezkero ba, Ah isizkua izaten duzu ba, zure onena finalean ematekoazergatik ba prestatuen eta konzentratuen eta eta txuen zadelako bersotarako. baina benetan bersolaria egin egiten da plazaz plazako jardunean eta segura asski e, peluzerako begira batetik dudarik gabe plazaz plazako jardunean ematen du bersolariak bere onena ez behin ez behar bada alesolltea indiziratsuak edo baita bateka baina E, bidearen jarrai hortan eta hor ale txikika txikika txikika pilatutako ondare hortan hor dago solariaren ekaria eta hori da hori da benetan garantzitsua, zabalkonderako eta eta e entsulen plaza txikienetik eta hundienera biltzen zaigun jendearen gusturako e, hori da plazas plazakoa da oinarrizkoena mm Um, transexualitatea, droga, zaletasuna prostituzioa amatasuna, inninzek emmaz dezaelako ere aipatzen dituzun gaiengatik ere jendate baten ordezkari gisa ere ikusten zaituztete ikusi da sare soziatan uh, mm -hmm. mailen zela hari, ordezkari bat txibolo baten ordezkari gisa ikusten duzu zure buru ohartzen zira aurtaz? Bueno, e, ulardezket hori baino bai eta ez erantzun behar duten... Batetik, e, e, nika, bueno, aipatu dituzun gai horietako batzuek hala proposatutakoak ziren, adibidez, amatasunarena, ez zen nika utatu hori, zikbera haiek proposatutako gaia. Eta gero, bueno, e, kuriosua izan daba, esate baterako, bai, e, dro, e, alaba drogazalearen papela, edo, duenibaren kantatu nuen etorkinaren papera, ez, etorkina esangabe adierazi nuena emakumezkoa zela, baina etzen hori gaiaren e, zentrua. Eta drogazalearen kasuan ere etzen gaiaren zentrua alaba izate hori. Baina askotan gertatzen dena, ba, e, ezagite, hori ametxekan datu balu inork ez, ez liok esango, edo sustairi edo aitori e, ba, gizonezkoen papelak autatzen dituela beti, ez da? Baina nik kantatzen badut alaba edo kantatzen badu nire aotik, beraz emakume baten aotik, badirudi emakumearen papela autatzen ari naizela Eta bueno, etorkinaren kasuan edo edo, edo drogazalaren kasuan, etzen gaia, etzen alaba, alasemea izan, baizik drogak e, sortutako familieetena, ez da. Orduan, batzutan kampo begira da ere esan nahi dut, e, e, ernei biliberdu gula horrekin, ze e, mutilu batek bere haotik antatu izan balu, ez litzateke azti marratua geratuko personaje horik izonezkoa denik. Zan ere kasuan, e, ba gelditzen da, ez Bestalde, ba, esateraterako prostituzioan kasuan, eta ba, nire autuz e, ateratako perso dira bira, eta bueno, esan behar dut, bani motibatzen haula, emakumeen e, iruditeria hori, pixka bat, e, ugaritu, eta marrasteak, ezaz, e, ba, perso munduan, ez da, o, ba, gizonezkoen perso eta gizonezkoen ikuspuntuak, ba, asko ere historikoki markatuago eta marrastuago egon dira, beraz, bueno, ba, perso nahiak, pertsona, tasu, arazo, oieka ateratzea, ban, nere interes munduaren baitan sartzen da eta bai, ba, ba bueno, interesa interes gaitzaizkidan buruz hitz egiten saiatzen ez. Eta horrez azkenean publikoak ere e, hola hartzen du, bakotxak bere interesen arabera edo berari berak unkitzen duenaren arabera ere, publikoari doakionez igandean ikusi da, eh? Arreta handiz bertxolariek ziotenari lotuak zirela, txaloak segidan agertzen ziren, senditzen duzu publikoa, begiratzen duzu publikoari? Baina neurri batean gozatu nahi duzu eguna eta gozatu nahi duzu jendearen beroa ta eskerrona, baina eraberean ezin diozu erabatzten utzi, ze eta galtzeko ariskoa da, daukazu, ez? Ordua e, bai, e, publikoa oso, oso oso oso bero sentitu genuen, oso eskerroneko, oso emankor, eta benetan hori ba da, ba bakoa ba, da dena eta oso eskatuta nago eta gaude, eh publikoaren ba, jarrera horri eta bero horri esta. E, Euskali jatietan ere igandeko saioa eta besteak ere urbiletik segitu genituen, zuzenean eskaini ere, sustraiko linak aipatu periferia hori, ulehtzen duzuzuk, bertsoaritzak bat badu, Euskalegiaren nortasun eraikitze hortan? Dudari gabe, uste dut baietz eta hortan ari garela, ari garela gure alea jartzen, e, balen esan bezala, euskalgintzak eta ondorioz kuzdur gintzak, eta ondorioz erri gintzak aurrera egin dezan, ze berzolaritzaren osasuna e, alferrikako izango litzateke, espalin badukan nun bizi eta espalin baduka inguru euskaldun bat eta ez badukan euskaldun eta bertsozaldea esan derik ez. Errigintzen ari gara eta errigintza hortan eta euskalgintza hortan nik uste ba, finala barakaldon izateak edo semifinala dola ordena maulen edo donibanen edo bastidan izateak baduela bere pixua eta uzten dituela hor bere txikiak, Ba, gero erneko direnak ondo zaintzen baditu bueno, gu, eta gu kontzienteki ba, lan hortan ari gerala txapelketaren bidez. Txapelketa ez dela azken elburua, txapelketa beste zerre lortzeko bidean eh, modu edo erraminta bat da. Bertzolari txapelketan agusiko finala igandean zen, maialen lujan bio zugasti beraz zuzira txapela eraman duena aurten, Zein izango dira, zure ondoko egunak, ondoko asteak, e, pausatzeko behar ere berdin? Bai, baina, bueno, aukera ondirik ere ez. Horain, e, e, bueno, biskobat e, finala osteko, a, bueno, elkaizketa eta zuron pasa ostean, e, biar bertan, e, bauia bertso saioa arrunt bat, arunt edo, saneto, oiko bat. Eta gabonetan gaon honetan ionetan, e, bertso saio asko izaten da bazteretan, eta... E, Entzun nahi gaituenak aukera izango duz, Euskal Herrian zehari biliko gara, saio asko bai dauzkabu, eta berat, e, bizimodu, komile artean e, berriza, aruntere edo ikora, e, igaroko gara, eta plazaz-plazako ibilean jarraituko dugu. Ba, horrekin abukatuko dugu, maialen Lurambio eskerrak, eta gozatu, ahal, ahalduzune inean behintzat, txapel horrekin, eta izan ongi? Bai, egin, mila eskeratu eta horren aftea.